Tak, dobré odpoledne. Vítejte na dalším cyklu biologických čtvrtků. Nejdřív, jako vždy, u na příště, tak příště bude Filip Kovář, Kovář pardon, z katedry Botaniky. A bude to o paralelní evoluci, takže se má na, na co těšit. A dneska je teda mou milou povedností zde přivítat hosta z ma, matematicko fyzikální fakulty Tomáše to Tomáš Mančála, který má za sebou poměrně bohatou výzkumnou historii dělal magistrat tady na fakultě, nebo na, na univerzitě, ale pak se přesunul, přesunul do Berlína, kde získal na Mumbotově univerzitě PhD. následoval několik pozdoků ve Spojených státech, pokud se nepletu, kromě jiného také v Kalifornii, Berkeley, a pak se vrátil zpátky tady na Karlovu na kde se zabývá celou řadou témat, které pro biologii jsou možná někdy vzdálené. Nicméně jedno z těch témat je poměrně blízké a to je téma fotosyntézy. a možná jste o ním nikdy neměli tendenci uvažovat z perspektivy kvantové mechaniky. a toho dneska téma té přednášky, takže mu předávám slovo. Tak já děkuji moc. Tak jak jsem, jak jsem říkal, já jsem ten zvláštní fyzik, který se zabývá těmi problémy, tedy optici myslí, že jsou že jsou biologické. E, a, ale zajímavám se jimi, já to znám hned, zajímám se jimi z, z fyzikálních důvodů. Prostě se ukázalo, že e, některé e, drobnosti ve fotosyntéze, takzvané primární procesy, jsou takovým výborným polem pro výzkum něčeho, se, co se ve fyzice říká otevřené kvantové systémy, e, že totiž většina aproximací, které v takových fyzikálních systémech většinou fungují, tak tady funguje a proto, e, proto je to pro fyziká něco, e, něco vlastně docela zajímavého. No, já e, začnu trošku obecně e, tím vlastně, jaký je vztah fyziky a biologie. To je takový jako strašně zajímavý vztah, protože bio, biologové, existují biofyzici zaprvé, takže jací si, jací si fyzikové, kteří se zabývají biologickými problémy na všech možných e, úrovních. Ale jinak e, mám takový jako pocit, že biologie a fyzika se e, svým působem se a Můžeme se ptát na několik zajímavých otázek. Máme se, například máme se rádi jo? jako fyzici a biologové. A moje odpověď na to je, že spousta fyziků strašně miluje biologii, Uh, nevím už, jak moc jako, to, biologové mají rádi tu fyziku, ale věřím tomu, že si, když někdo přečte nějakou populární fyziku, prostě někdo něco o vesmíru, že to dělají i biologové, takže na téhle té úrovni se teda jako rozhodně rádi, rádi máme, ale jako většinou se máme rádi, dokud spolu ne spolupracujeme, dokud si prostě spolu začne bavit, protože je otázka, jestli si vůbec rozumíme. A tady teda nastává taková jako Tady, tady, tady je jeden velký problém, a to je, já doufám, že to na mě jako někdo neřekne slofíř, z toho, tak já si myslím, že tady, tady je problém, že ty fyzici jsou malinko argumentní. Existují takové štítky, když někdo z jako fyziku začne dělat biologii, tak se říká, že prostě i IQ ve fyzice i v biologii, jo, a takové věci. A to si myslím, že je vlastně jako strašně, kdyby to byla jenom srandička, tak, tak by to bylo jako, OK, jo, tak nemusíme být úplně korektní ve vše, tak se budeme to dělat graci. Ale já mám prostě živou zkušenost, že asi s tímto přístupem se někteří fyzikové opravdu to biologický problém, problémů pouští a mají představu, že prostě když umí řešit diferenciální rovnice několikátého řádu v komplexním, prostě v komplexním oboru, takže, takže jako musí zvládnout tu biologii bez problémů. Takže my si nerozumíme, protože fyzici často nechápou, že se dá dělat věda bez rovnic. A zase biologové teda jako nechápou to naše písmo, že protože ty rovnice vlastně nejsou nic jiného, než se nějaké písmo, jakým my si teda ty některé těžko zvládnutelné problémy prostě odkládáme na papír a tam pak na nima, nad ním jako s ním šoupeme a nemusíme vlastně toho moc myslet. A to vidíme taky, že je vlastně docela problém, že je šlupem s a a nakonec zapomeňme, o čem ty rovnice vůbec byly. No a poslední otázka, jestli si můžeme pomáhat, tak ta už, ta už jako, ta je podle mě zodpovězená dneska jako na mnoha úrovních. jednak která existuje ta biofyzika, prostě s chemie a tak dále. Si, si prostě už pomáháme, v každém případě si pomáháme. Dokonce se dají... Dokonce, dokonce, dá se mluvit o některých říkáme, v které z biologie, třeba z evoluce v tom omezeném působu, chápání, jaké jak většinou mají fyzici, tak je, jako, prostě přichází nějaká inspirace, no, to, že se dneska prostě používají nějaké genetické a tak dále i v té fyzice, tak to je, řekněme, že je alespoň formální, nebo taková jako pomoc, výpomoc těmi našimi složitými problémy, která Možná tříklad z biologie, možná ne, možná třeba jenom myslíme. Takže jako fyzika a biologie by si asi měli, měli by se stýkat, ale musíme si strašně dávat pozor na tohleto jo, a musíme, se mi, musíme si pomáhat, musíme se mít rádi a pokusíme si e, s, trošku porozumět. Já tady dneska budu dělat takovou jako malinko propagaci toho fyzikálního pohledu na některé biologické problémy s tím, že si neodpustí mají ty rovnice, ale dávám jim takovou jednu radu. Každá rovnice je opravdu jenom obrázek. A e, já si myslím, že když vysvětlím, co to obrázek tak nějak jako má znamenat. Takže až dovolíte po druží, tak by se vám měl vybavit ten, ten koncept, který zatím, který zatím je. Jo, těchto nic nebude moc, ale budou to rovnice kvantové mechaniky, takže zase jako pozor, pozor na to. Tak, bujný obor, jsou, nebo jeden z těch mých oborů, jsou primární procesy ve fotosyntéze a tak v části si řekneme, o co to je zde, popíšeme si fotosyntetické reakční centrum, ale no, reakční centrum není nějaký pravicový think je, je biologická záležitost. Bio a hovoříme teda o fotosyntetických anténách a o, o pigmentech. Tím se dostaneme někam na úroveň chemie, kde už by, kde, když bychom si mohli, mohli třeba rozumět. Takže primární procesy ve fotosyntéze, eh, aspoň tak, jak na ten, ten omezený výsek, na který já se budu tak to jsou E, jako, nebo ten, ten můj přístup k tomu je založen na tomhle poznatku, že podstatná část fotosyntézy e, třeba rostlin, a bakterií sdílí nějaký společný bakteriální původ. A centrální jednotkou takového e, fotosyntetického procesu je to reační centrum, které má značně konzervovanou e, strukturu. Jo? V podstatě, když vidíte toho reakčního centra, tak jako většinou nepoznáte, jestli je bakteriální nebo rostlinné nebo tak. Jo. Na tomhle tedy, to, to se dá jako dítě já můžu zdůvodnit to, že já se v podstatě budu zahránovat jenom bakteriální fotosyntézou, Netroufám si vůbec jako to rostlin. Jednak protože tam jsou, tam fungují procesy ve velké míře, kterými já se prostě nezadívám a pak prostě ten, ten, ten, ten proces už je na mě, řekněme, moc jako složí. A celý to teda, řekněme, může motivovat tenhle ten styl života, kde tyhle, ty, tyhle ty všechny skupiny organismů, které dělají fotosyntézu, tak v zásadě jako pochází z jednoho, nebo ten evolučně, jakým způsobem to pochází všechno z jednoho původce i v těch rostlinách, protože to je prostě nějaká symbioza, tak já, to, tak já si to představu. No, i když to nebylo, protože já se můžu mít v té biologii, tak. Já se prostě jdu zabývat tu bakteriální e, fotosyntézí, Do té je mě zatím někdo no. e, fyzikální podstate těch procesů, kterým se budu zabývat, které zaklupu specifikují, tak je teda jako v těchto systémech více najměn a je to opravdu jako speciální případ něčeho, co musíte říkat, otevřené kvantové systémy. a je to, je to jako pro fyzika e, vlastně ideální případ, protože se to velmi jako dobře zkoumá optickými metodami. Že tohle všechno reaguje na světlo, takže odtud, odtud jako přehršel experimentů na různých časových škálách a podobně. A navíc, jak už jsem předeslal, tady tenhle problém je na jednu stranu strašně složitý, protože tam některé aproximace nefungují, například tam těžko oddělují časové škály v v nějakých jako proteinových dynamikách a v dynamikách přenosu excitace. Jo, to všechno běží na podobných časových škálách, na podobných intračních energiích, takže je to strašně složité, ale na druhou stranu na druhou stranu zase v některých aspektech to umožňuje e, až téměř exaktní e, řešení. Takže ideální případ e, pro fyzika. Takže co tak já myslím těmi primárními procesy? Já myslím ty první dva, o těch se budeme bavit. Zákyt fotonu a transport excitační energie. Pak v tomto zítéze najdeme pro fyzika zajímavý ještě ten přenos elektronů. S přenosem protonů už to začíná být jako hodně těžké, protože tam potřebujete opravdu jako skutečný model v prostoru té, té věci, takže se musíte tam číst programy, které jsou pro chemiky, jo? takže prostě to, to, to ne. A e, pro tuhle tu teorii já budu potřebovat ještě samozřejmě spoustu dalších struktů. Já budu potřebovat vlastnosti pigmentů, které se nachází v těch fotosyntetických anténách, Něco potřebuje jednit od hormonice proteinu, potřebuji znát strukturu z těch anten a těch anten a spoustu dalších věcí. Tak a teďka teda pro mě, jak funguje ta fotosyntéza. Tady mám nějakou bakterii, konce s, s takovým pěkným mocázkem. Tahle fotosyntezující bakterie, když e, teda nemá co fermentovat a potřebuje získat energii ze slunce, tak si vytvoří mezi svými, svými dvěma vnitřními e, membránami takovéhle výdutě. A do, těch, do té membrány, protože fotosyntéza je opravdu vždy e, proces na membránách, do té membrány vloží nějaké fotosyntetické systémy. Jo? Tady by vzniknou dvě oddělená lodní prostředí, v té membráně jsou, je to reakční centrum, které si, tak jako kouká skrz tu membránu a vlastně v té membráně plavou ty fotosyntetické antény, které mě tolik, tolik zajímavé. Teďka teda otázka je, jak jak to všechno funguje, no to v podstatě funguje tak, že ty antény zkromaždňují energii pro reakční centrum. Teď tady mám reakční centrum, to všechno jsou oboje takový náčrtky z už deset let článku z československého časopisu pro fyziku, takového toho žlutého, na ten článek jsem patřičně hrdý, protože přestože to je deset let zpátky a tehdy jsem ještě, řekněme, neměl vyhraněné názory na to, jaké to jsou tomu biologii a tak, tak ten článek není špatně. není jako třeba procentně správně, ale není špatně. A to je jako docela úspěšné. Takže případně se na někdy můžete podívat. Tady, to, tahle, ta, tahle ta mašinka, ta mě vždycky strašně fascinovala, protože to je jako vlastně ko, komu, Možná, že zase v biologii jsou zajímavější věci ještě, no, ale když jste fyzik a koukáte se na tohleto jako na představitele nějaké molekulární mašiny, tak vám prostě snad nemůže připadat eh, nic jiného, než že je to krásný. No. Tady někde začne, eh, řekněme, v té membráně jsou ty antény a ty posílají, posílají eh, excitační energii do reakčního centra. Tady tyhle ty všechny čtverečky to jsou nějaké placaté molekuly, chlorofily, feofitiny, tamhle ten, nějaký hem a takhle. Takže tohle to je v podstatě to, to co mě zajímá, jak to docestuje do, do toho do páru chlorofilu, který se jmenuje speciální pár. Ale pak po tom procesu přednosu energie nastává ta pravá krása. Jo? Tady tahle ta věc se excituje a když je v excitovaném stavu, tak ona ráda pouští elektron pustí elektron, ten elektron běží tady po těch ostatních molekulách někam sem na na na, na, chynon, na nějaký chinon, který když teda dostane elektron, tak rád zase si přijme z vodného prostředí proton volný a čeká. Jo, pak přijde eh, semhle z cytochromu eh, elektron na ten speciální pár, aby se ten speciální pár si zregeneroval a přiběhne další excitace, která opět elektron elektron, který době sem. A když jsou tady dva, tak se ten hem, ten chynon tady pustí pro plave, membránu na druhou stranu, kde předá elektronitonu cytochromu, který se zregeneruje a vypustí tady dva protony. A výsledkem je teda vlastně přeměna té excitační energie na gradient náboje a pH mezi těmi dvěma membránami. Tady v podstatě jako moje fotosyntéza končí. Ono, co tam pak začíná, je že ATP prostě syntáza tam potom na základě toho přetlaku protonů syntetizuje ATP s ADP a tak dále, a tak dále, a tak e, procesy. Ale tak se ani takhle daleko já se tak dále, daleko, tak dále, a tak dále, a tak tak z hlediska zkromažďování té energie je vlastně nejdůležitější a to, to je koncept antény. Světlo je totiž hrozně řídký zdroj. Jo? On, on má to fotosyntetické reakční centrum. Je taky anténa, jo? to je anténa, taková jako anténa, má eh, šest eh, molekul, nebo, nebo osm, šest vlastně a eh, osm. A eh, ona umí absorbovat tu absorbovat energii přímo, ale kdyby to takhle dělala, protože je malinká, tak bude většinu času jako jenom sedět a nedělat nic. Ona když se teda excituje, tak tam dojde k tomu cyklu, s tím elektronem to probíhá vlastně v rámci, řekněme, rychlosti, s jakou se excituje ta věc docela pomalu, a tudíž by to reakční centrum opravdu většinou jenom sedělo. Existují bakterie, které to takhle zhruba mají, že nemají žádné, nebo Podvínky, za kterých třeba nemají žádné další eh, žádné další antény, ale není to, není to jako úplně výhodné. Takže řešení je, oh, tady teda eh, tohleto se tam teda děje, rozsvítí tam je světlo a tady probíhají ty zpřažené eh, přenosy energie, teda přenosy elektronů a protonů v No a já když chci tenhle ten proces teda nějak optimalizovat, tak eh, byla by možnost samozřejmě přidávat reakční centra, ale reakční centra jsou drahá, protože tam je docela složitá věc, tak proč si teda neudělat levné antény? Tyhle ty antény rozmístíme do té membrány kolem centra centra. v podstatě budeme zbírat více, více světla. No. Když tohle udělám, nebo když nechám takhle vybudovat ty antény, někde se mi náhodou zachytí nějaká excitace, tak ta excitace potom musí jenom včas doputovat do toho reakčního centra, včas znamená dříve, než rekombinuje. Rekombinace tady e, trvá jako, na řádu manosekund, nanosekundy e, a ten přenos energie, ten e, je, řekněme, bez kostká Takže je tu, je tu, když už se tam zachytí ten, zachytí ten, e, ta, ta excitační energie, tak ten proces přenosu je výrazně rychlejší, než proces rekombinace. Dá se spočítat, že jenom z toho, co víme, e, pro, jako, z nějakých spektroskopických metod, které umí určovat tady tyhle, ty, tyhle ty dráhy, e, takže ta účinnost je přes 90%. To, což je úžasné a my bychom rádi vít, tedy, proč to tak je. A já si myslím, že my jako víme proč to tak je. Ono se to strašně často teďka jako prezentuje, já se k tomu dostanu, jako nějaký nevyřešený problém, který, kvůli kterému se musí a nevím co stavit, počítače, ale tak to není já se pokusím to tady nějak ukázat. Jo? To je té mě, jaké je legitimní, já, abych já vás tady říkal, že to je, jako je tak, jak já si představuji. Tak, takže co dělají ty antény, zvyšují prostě celkovou pravděpodobnost záchytu. A když se chceme podívat, jak ty antény vypadají, tak jsou to takovéhle špakety prostě. Je to, tady jsou nějaké ty chlorosely. to jsou ty zelené, zelené molekuly mezi nějaké karotinoidy, to jsou ty dlouhé červené řetězce, Všechno je to vloženo do nějakého bílkovinového, nebo já teda většinou používám slovo, protein, proteinové, proteinové matrice. A v této, řekněme, ta, ta, ta, ten protein má za úkol samozřejmě držet strukturu tyhle, té věci. Ale to není jeho jediný úkol. Jak, jak vidíme, ten, ten protein tam teda je samozřejmě jako v prvé řadě kvůli té, kvůli té struktuře ale jak si jako vedlejšák tam dělá vlastně i strašně důležitou roli v přenosu toho, v před, pasivní roli v přenosu energie. Eh, tak, když se podíváme, teď se můžeme koukat různými způsoby, na ty když se podíváme do nějakého atomového mikroskopu, tak uvidíme různé věci. Tak když teda se podíváme přímo na ty antény, tak oni vypadají takhle. To, co tady, no, vypadá trošku jako vábořka, tak tyhle ty kopečky tady většinou jsou ty, řekněme, jednotlivé substruktury proteinové, které drží třeba dva až tři rosly, my vlastně jako nic lepšího tímhle způsobem vidíme. ale tady třeba se můžeme podívat, jak to vypadá v nějaké, tohle je pravděpodobně nějaká rekonstituovaná membrána, no? ale v té membráni opravdu je na husto nějakých fotosyntetických, těch těch fotosyntetických antén. No? A tady nikde není vidět nikde, nikde není centrum, proto, proto si myslím, že to je opravdu jako rekonstruovaná eh, membrána z z nějakých jako antén jednoho typu, ale jinak se to prostě poměrně elží radiační centry a různými typy eh, typy antén. Teď já jako fyzik mám ve zvyku ty věci co nejvíc zjednodušovat. Takže první, co udělám, je, že se podívám na nějakou aktivní část, která bude absorbovat světlo. E, což jsou tyhle, ty, což je, řekněme, tenhle obrázek s nějakým atomovým rozlišením, kde jsem z toho slajknul všechny ty proteiny a tohle to jsou aktivní části chlorofilu, to červené a zelené e, a, a ještě jednou ty karotenoidy. To jsou všechno e, výkoningované systémy elektronů, které absorbují Většinou někde v té viditelné v případě u jako bakteriochlorofilu, téměř jako infračervené e, oblasti. A tohle je pro mě ještě pořád žít. Já budu tady pracovat s nějakým fyzikálním modelem, a ten e, fyzikální model spočívá v tom, že já si, já si nahradím, řekněme, každý ten chlorofil nějakým. E, nějakým zjednodušeným modelem, tady musím říct, co tohle to co, co znamená, to je teda opravdu chlorofil, ale moje fyzikální představa toho chlorofilu je dvouvladělý systém, jo? tady už se prostě musíte snát, ale ono to jako, ono to není úplně k protože s ničím lepším, s ničím větším, se nedá ta dynamika nebo časový výboj systém systémů příliš dobře schomát. To je nějaký se té dynamické části dělat dělat v zásadě nedá. Takže já tu mám dvouhledinový systém, to odpovídá tomu, co vidíme ve spektroskopii, když se k tomu dostanu, a tenhle ten přechod způsobuje nějaký dipólový přechod na, na tom horofilu na tom a ten má jako poměrně jasně daný směr, takže já když se koukám na tuhle strukturu, kterou dostanu z Excel, tak pro mě je to vlastně sada dipólů, které spolu Interagují a v nějakém hrubém přitížení, pokud vím vlastně z jiné spektroskopie, jak, jak intenzivní ty poly jsou, tak jsem schopen spočítat interakční energie mezi, mezi, těmi, mezi těmi molekulami. Jo, a v zásadě se na to dívám nějak takhle a potom můžu počítat nebo prostě fitovat experimentu různé časy přenosu mezi jednotlivými složkami té hry Tak, Když se podívám do detailu na ty chlorofily a bakteriochlorofily, já teda jako vidím tam více stavů. tohle to jsou teda chlorofil A a chlorofil B, tak řekněme, že tohle to bude chlorofil B, a já tam vidím minimálně tři přechody, nebo když se podívám na tu molekulu, tak vidím, že musí být tři, a jako vidím to proto, ten, že ten chlorofil je skoro symetrický, stejně jako porfirín, a porfirín má prostě kolmé přechody, takže tady to bude trošičku narušeno. Je to narušeno, protože ten druží, ten tenhle ten přechod je, je jako hodně malý a pak tady mám ještě nějaké další, další excitované stavy. Já je všechny můžu takhle prostě světlem excitovat. akorát tyhle ty dva většinou velmi rychle, a to opravdu na řádově na, na, na, na, na, na, na stovkách kultosekund, zrelaxují do tohohle toho, toho, toho, toho nejnižšího excitovaného stavu, který je taky ten, který je mezi těmi nižšími stavebními více povolen? A tam vlastně se kolem něho s tímhle stavem se děje všechny ta, všechna ta přenos energie. A, a všechna, na, tom, na energii, které, která odpovídá téhle excitační energii, se vlastně děje ta, veškeré to zpracování excitační energie. Tak tu mám samozřejmě ještě ty karotenoidy, co jsou taky velmi zajímavé, molekuly, ty už mají z elektronového hlediska složitější strukturu a do těch tato preceptů. Ale jenom si dovolím takovouhle poznámku. Počkat, tady musí být. Aha, tak to jsem zvědala, co se stane. Teď jsme stáhli teda z nějakou verzi přednášky před posledními úpravami. Já jsem tady chtěl ještě říct, že co já tady dělám, je vlastně fyzika, která je e, jako z hlediska takové té hierarchie, jak si to představuje, že hierarchie věd nad chemií, Obvykle se říká, tak tady mám tu tady jako základ všeho, je ta fyzika a teď z toho je týla, ta chemie a z toho pak třeba ta biologie a tak dále. Ale to, co já tady dělám, je trošičku převrácené, protože já potřebuju všechny tyhle chemické znalosti, minimálně jako kvantové chemické znalosti, Mít. abych to použil jako jakýsi fenomenologický vstup pro zase fyzik, no, Takže ta moje fyzika je vlastně nad v v tom a já tím pádem velmi rád vlastně převracím tenhle, ten psionistický na jakým budovou, ve které se dopšitl na to jako vertikální strany. Eh, dobře, eh, to, jsou teda, to jsou teda ty pigmenty. A teďka něco k motivaci téhle přednášky. Já tady samozřejmě budu jako čít o henina na nějaký jako fyziky jiný a proč vlastně. Jo. No proto, kvůli tady tomuhle tomu, kvůli kvantové biologie, což, což jako je, já to pořád považím na, na, na svůj obor, protože si myslím, že když existuje kvantová chemie, kde lidi jako neblbnou a prostě používají kvantovou eh, fyziku nebo kvantovou mechaniku, výpočtu nějakých mechanicky relevantních věcí, tak já můžu úplně stejně tak používat kvantovou e, e, mechaniku k výpočtu biologicky relevantních věcí a nemusím tvrdit, že někde prostě tam jsou kvantový počítače. Takže celá tato věc začala v roce 2007, aspoň já teda mám opravdu ten pocit, že začala tímhle článkem Nature, já už jsem teda nevětšiný hrdý autor vlastně, když se to tak vezme s ústupem času, kde, kde jsme s kolegy Berkeley tehdy vlastně na bázi toho experimentu ukázali, že to, co to jsme si mysleli, že to, co vidíme, jsou projevy jakýchsi superpozic elektronních stranů. Něco strašně, strašně kvantové. Ono to samozřejmě od té doby výběhlo nějaký vývoj a ten vývoj se nezastavilo, to pořád nějak pokračuje, ale řekněme, že jsou takové tři zásadní aspekty. Jednak se ta věc dostala do do populární literatury a i do hospodářských novin, kde se prostě píšou takovéhle věci, že tady je 99%, 92%, já si myslím, že to je trošku méně, ale vidíš, jo, 99% je účinnost toho přenosu energie. To není teda přenos do nějakého energetického úložiště, protože kdybychom si spočítali tohle tak té fotosyntézy, je to z bídných, víme, 3% běžně, ale nějakých těch úplně nejlepších organismů. Za úplně ideálních podmínek, třeba 10, ale, ale ten přenos energie, tak jak jsem ho tady psal, tak ten má tu vysokou účinnost. Mně může opravdu jak, trefit šlak, když slyším, že to je matematicky nemožné, když to nefunguje jako kvantový počítač. Od kdy matematika jako je, je, je podmínka jako nějakého fyzikálního procesu? Jo. Prostě to, že. Jako, když bych třeba i teď objevil, že no všechny, ty, všechny ty řešení parciálních, diferenciálních rovnic na kterých jako bazílu je statika a staví se mosty, když bych objevil, že to je všechno nějak jako matematicky špatně, tak ty mosty nezačnou padat. Prostě, stejně mají tam ten faktor čtyři, uh, inženýrský, kde se jako uh, počítá a pak se to radši posílí čtyřikrát, aby to nespadalo. Takže takhle nějak ale funguje i ta e, fotosyntéza ve skutečnosti. Takže tohle to jsou jako projevy, na kterými já se můžu pousmát. Napsal jsem recenzi do Vesmíru o téhleté hinžce, že opravdu, co se týče fotosyntézy, je to jako předpotopní, e, e, e, jak to říct, ne? Prostě, to, tam se jako píšou věci, které nebyly pravdáni v roce, nebo o kterých jsme si nemysleli, že jsou pravdání, řekněme, v roce 80, který se psala taková ta ten je život, která mě vždycky strašně přitahovala, než bych si z toho tolik přečetl, ale tam je prostě řečeno, že to anténou fotosynténí spojí a tak dále. Asi tak zhruba takhle to popisují tady, plus spousta koneční počítačů. Takže to je jeden život tady toho, toho článku, bohužel. A druhý život je teda to, že, že, že, že lidi si dali práci a přestože mezi lety eh, 2007 a řekněme 15, 2015, Vzniklo spousta prací, které jako pořád dokola hovoří o tom, jak jsou ty komerce důležité a tak dále, tak často prostě spousta lidí opravdu nakonec došla k závěru, jinak tohle pozorování nakonec se ukázalo nebýt původu elektronového, superpozic elektronů, které by byly jako překvapivé, ale e, původu vibračního, kde ty superpozice tak překvapivé nejsou. Ale dobře, takže dneska si dá přečíst, řekněme, článek, ve kterým je napsáno, že to je víceméně, nebo to, co se všechno dělalo, když, že to je víceméně, špatně a je to tak a tak a tak. Ale e, samozřejmě jako ten boj, tak já teda, tak, já nejsem jsem moc ani s tímhle článkem, protože jsem už jeden z mnoha autorů, tak jsem si nemohl moc důpadl. Když jsme s několika teda spolu auty, jako myslím, že některé části toho článku pěkně jako unesli, protože Totiž, já ukážu další článek, odkud někteří tady ty autoři jsou, to jsou taky, taky, taky autory. Takže tady mezi těmi autory není 100% schoda, už to ve vědě Tak já jsem si napsal článek, ve kterém je 100% schoda, protože já přece nebudu jako se hádat sám se sebou. A tam jsem si myslím asi na 36 stránkách popsal, jak to teda jako jak to teda je. Jo? Jak, jak si myslím, že to je. Ten článek, je loňská. takže si ještě pořád myslím, že není úplně špatně. Mimochodem, ale teda ty, ten, řekněme, proud, který si pořád ještě myslí, že budeme stavět kvantové počítače na základě fotosyntézy, ten tak nějak jako pořád existuje. Je pořád dost silný na to, aby si mohli napsat review v Nature jo, 2017. A to je jako pro mě těžké čtení, protože tam se opravdu. jako... To je až skoro jo, že. Máte, máte slovo, pohledem se, které znamená asi 20 věcí, které spolu vůbec nesouvisí a vy vůbec tím děláte úžasné spoje a máte něč, něč, no, tak merte mě vlastně vás trošičku s rýkem soli, říkejí který, který američané. Um, takže jako ten, ten, ten boj o kvantovou biologii ještě stále trvá. Já se tady naposím teďka tam jak to s, s tou kvantovou biologií teda opravdu podle mě je, jak jsem, kde hledat a kde nehledat kvantové jevy, nějaké netriviální kvantové jevy v tomto procesu fotosyntetického přenosu energie. Takže nepůjde to bez podbočky do kvantové mechaniky. Takže vás vítám v kvantové mechanice. Je, podíváme se, co je řekněme potřeba vědět, eh, jako několik takových základních bodů, abychom se mohli orientovat. Eh, Za prvé, eh, je potřeba si nějak uvědomit, že kvantová teorie vlastně poskytuje jednotný popis toho, co jinak vnímáme jako nějakou opravdu duální skutečnost. Jo. Je to v té klasické teorie totiž, kde máme vlny a částice. Jo. Tam máme prostě pole, kde se všechno vlní a máme, máme částice. Jo. Ale v kvantové teorii v zásadě nic takového nemáme. Tam máme pro všechno svým způsobem jeden popis. Ta dualita, o které se věci tak hovoří, ona vzniká proto, že my prostě máme tyhle dva koncepty a potřebujeme výsledky, které si mohli, my potřebujeme nějaký interface mezi tím kvantovým světem, který je jednotný a tím, co, co vnímáme my. Ten kvantový popis je vlnový. Ten je opravdu striktně vlnový. Dá se jako poměrně úspěšně tvrdit, že veškeré části, co jevy, jsou vlastně jako emergentní jevy. Tam v, v kvantovce teda vlastně čo k výměně energie dochází rezonančně, tak jak by člověk čekal u vlnových jevů: částice interferují nebo to, čemu my říkáme, částice interferují a tak dále, a tak dále. A teď já tady zkusím říct ono, těch pohledů, co je, co je to hlavní rozdíl mezi hlavní kvantovou a klasickou fyzikou. Je určitě víc a záleží na kontextu, ale v tom mém kontextu, který já si tady musím to protačí. Hlavní rozdíl mezi kvantovou a klasickou fyzikou ani tak není v nějaké novosti nebo tak, ale v tom, že klasicky jsou, jako, pojem stavu klasického není, to žádný problém, to prostě jako, stav je to co, to, co, to, co vidíme, to čím popisuju tu skutečnost. Ale ty všechny stavy jsou absolutní v tom smyslu, že stav světa se dá napsat jako seznam stavů jednotlivých entit, které ten svět má. Dokonce bych řekl, že vlastně klasicky většina těch entit je nějak jako jednoznačně, eh, jednoznačně určená. A no, si představit, že třeba já, když mám plamínek, ohně, tak to je takový nějaký klasický objekt a ten není nějak jako úplně jasně určený, co to je, kde to začíná, kde to končí a tak dále, ale jinak jako většina klasických objektů, včetně těch částí, co se tak dále, je poměrně jako smadno hmatatelná nebo, nebo viditelná, ale jo, takže my máme jeden seznam, stavů Entit ve světě. A kvantově ale existují i jako relativní stavy. Tam vlastně já jsem v situaci, kdy mohou existovat dvě a více kombinace takových klasických přípustných stavů najednou. A ty stavy jsou rela relativní, protože se často stává jako tady v tomhle stavu, že tady je stav, že já jsem tady a někdo jiný je tamhle, a, ten může koexistovat čistě teoreticky se stavem, že já jsem tam a, a ten druhý člověk je, je tady. Ale já, když jsem tady, tak ta Ema má mísu. a když jsem tam, tak Emma mísu nemá. Jo? Takže jako stavy jsou sobě, jako relativní. No? A mně nestačí jeden seznam takových jako klasických stavů. V podstatě tím, chci říci, že v kvantové fyzice je prostor stavů možných, prostor možných stavů jako neskonale bohatší, než e, jak ho známe e, z, klasické, z klasické fyziky. Tak, no a jeden takový jako my, vlastně ten, ten nejdůležitější koncept, který od, odlišuje tu kvantovou a klasickou fyziku, kterou, te, který přímo souvisí s tou možností mít několik těch relativních, Botí, několik těch, těch klasických přípustných stavů nějaké kombinaci, je teda to kvantové provázání, občas budu používat anglické slovo entanglement, abych používal jen jedno slovo. A ten, jako uvidíme vlastně, že to, že klasické objekty budeme popisovat velmi, že to není vlastně jako zas tak, až takový krok, tak radikální krok, jak bychom, jako, jak, jak bychom, jak bychom si mysleli. E, prostě, když jsou částice vlny, no, tak superpozice stavů, že ta e, částice je někde a někde jde, není jako, zase tak hroznýho. Jako, kdyby to bylo takhle, kdyby kvantová fyzika fungovala takhle, tak my jsme si ušetli takových problémů, by no, se to prostě všechno krásně počítalo, no, v podstatě by jsme si vystačili s nějakou takovou vylepšenou elektrodynamikou, už by jsme viděli všechno. Ale problém je v tom, že e, Jo, to, jsou, to jsou takové stavy. Takzvané neprovázané stavy. Jo, já mám o jedné částici e, tuto informaci a o druhé částici tuhle informaci, ale vždycky to vypadá jako ten jeden seznam nějakých možných e, stavů. Ale bohužel, nebo možná pro nás bohuží, kvantový princip superpozice umožňuje kombinovat i ty stavy, které se navzájem vyučují. To, to je třeba stav, já mám částice tady a, a tam, a, a částice jednu mám tam a druhou tady. Jo? Takže když tyhle vezmu dohromady do takového stavu, tak tomu se říká provázka. Protože teď já vlastně nevím, co mám říct o, já, já vlastně nevím, co mám říct o té částici 1 eh, ani, ani dva já narazem. Rozhodně jako nemůžu napsat jeden seznam, ve kterém bych určil, jak se chová ta částice 2 a jak se chová částice 1. No a, a, a ta největší na tom je, že ty provázané stavy nejsou nějaká exotická hříčka, která se stane jednou za tisíc let, ale provázané stavy vznikají téměř při každé interakci nějakých kvantových systémů, což je vlastně všechno. Víceméně ve všech interakcích, které se dějí, dochází neustále k provazování stavy. Ten stav se vlastně tím, víc komplikuje. A no. Je, jako existují procesy, která alespoň relativně e, k nám ten, ty, ty, tyhle ty provázání, e, provázání odstraní. Takže to není zas taková jako, tragédie, že se nám nedozpadne, prostě běžně se tohle děje. Jenom chci zúraznit, že je to jeden ze Ten entanglement je vlastně e, jedna z nejzákladnějších feature kvantové mechaniky. A jak to teda, jak to, že mám takovýhle podivný provázaný stav, se projeví na třeba měření nebo pozorování v té částice. No, tady si musím pro nedostatek času a pro nedostatek téměř všeho vystačit e, s krásnou interpretací kvantové mechaniky, kterou vymyslel Bohr a lidi v Kodani, takzvanou kodánskou interpretací, která byť třeba opravdu jako ne, nejde do detailů toho, co se děje ale, e, a dá se řekněme, odvodit z velké části. E, z té samotné kvantové mechaniky, ale prostě vlastně, když ji jako nějaký nástroj, jako lopatu tu kvantovou mechaniku, tak si vystačí právě s touhletou kodaňskou interpretací, která mi říká v podstatě to, že když budu měřit, tak se mě vždycky, já třeba měřit tu částici jedna, takže se mi vždycky aktualizuje jenom jedna z těchto, těchto, těchto složek toho stavu. Takže já budu měřit, naměřím tady jedna, tady na druhé straně dvě, to znamená, naměřil jsem tohle Tahle část toho stavu zásady už dál neexistuje. Jo? Ten provázaný stav skolaboval. Já si můžu tenhle experiment mnohokrát ověřit, že, vždy, že v něm vždycky naměřím teda, buď to částici 1 a tu druhou částici 2 tady, anebo, nebo obrácení, že prostě neexistují žádné, žádné kombinace. Já bych tím mohl teda říct to tak dobře, tak to jsem zase zvíjel, tak to není takovýhle komplikovaný stav, to je prostě od začátku stav, že částice jedna běží tam a částice běží tam, běží dvě, eh, běží, běží na druhou stranu. Eh, ale ono to tak není, bohužel. Ono si dá prostě ukázat, že se vymyslet, vymyslet experimenty, které skutečně jako prokážou, že eh, že tady je víc, než jenom tohleto, že, že, bych, že bych řekl od začátku měl ten stav. Ono totiž, když si tady udělám nějakou velkou vzdálenost a tak, aby tyhle ty experimenty spolu nemohly komunikovat, tak já pak, můžu, já pak můžu ukázat, že ve chvíli, kdy jsem tady něco změřil, že ještě před tím, než se dalo v důsledku jako konečné rychlosti šíření vzduchu ve, vzduchu ve vesmíru, než mohla doputovat na druhou stranu informace o tom, že, že teda byl změřen tenhle stav, tak už, tak už tenhle ten člověk na druhé straně mohl bezchybně vždycky změřit ten odpovídající komplementární stav. Nemusí se to dělat takhle, dá se to udělat jako chyt, chytrým tu kombinací experimentů tak, aby tam nemusel být ten časový odstup, Existuje, cosi, čemu se říká, Bellovy nerovnosti, které se dají experimentálně testovat. V podstatě to bylo zhruba tak, že Einstein byl ten, kdo si v roce 35 uvědomil, že kvantová mechanika takovýmhle způsobem jak si umožňuje nějakou takovou jako okamžitou změnu stavu přes celý vesmír třeba, nebo alespoň, že ji předpovídám. že je tady nelokální. a tvrdil, že nějakým pádem teorie nevůže být správně. Trvalo, řekněme, do 60 let, než byl ten postup experimentální, kterým by se to dalo ověřit, dalo nerovnosti. V podstatě relativně jako jednoduché měření, které ukáže, jestli kvantová teorie porušuje nějakou jako lokálnost nebo ne. A v 80. letech se ty experimenty skutečně provedly a provádí se do pro dneška, protože neustále třeba zašíklad s tom nějaké díly, ale ty experimenty v podstatě ukazují, že kvantová teorie skutečně je nelokální, že tyhle ty stavy skutečně existuje. to se většinou Einsteinu nevyčítá nějaký, nepřijal teorii, ale on přestože ji nepřijal, tak on měl takové vhledy, že byl schopen lidem říct teda, co, je v tom, co teda může být s tou teorií nepořád. No a tohle celé téma, existence těchto provázaných stavů souvisí s těmi kvantovými počítači, asi následující způsobem, takou, tak o tom jste už všichni slyšeli, že taková nějaká, nějaká naděje, existuje, že bychom mohli na, zem, na bázi kontrních jivů skonstruovat počítače, které by alespoň v některých algoritmech byly mnohem rychlejší, než ty počítače klasické. Klasický počítač, ten má prostě tak jako jak, jakákoliv jiná klasická entita vždycky jeden stav a ten můžeme charakterizovat normálně jedničkami a výpočet v podstatě vypadá tak, že já stačí ten stav do nějakých operací a na konci vyskočí e, stav, který odpovídá nějakému jednomu výpočtu a e, když teda správně sestavím ty operace, tak můžu počítat něco. Samozřejmě existují těžké algoritmy, které by trvaly miliony let provést, ale jsou tu teda naštěstí budou v budoucnosti možná je pačítače, který mají tu výhodu, že je možné připravit je v nějaké superpozici všech možných takovýchhle na najednou a pak je prohnat těmi operacemi a dostat teda všechny ty výsledky nakonec jakoby z jednoho, z jednoho, z jednoho řetězce těch kroků. Trošku je tu problém v tom, no, v bychom teda prováděli paralelně nějaké operace, problém je trošku v tom, že na konci se to musíte naměřit, ten, ten stav, a e, měření dopadá často náhodně, takže jsou tu nějaké stochastické výsledky, musí to opakovat, přesto, přesto by u některých algoritmu došlo k železnému urychlení, ale omezuje to opravdu jakoby možnosti kvantových počítačů. Nicméně, ve chvíli, kdy máte třeba poslední operaci nějakou sjednocující, která má ty e, alternativní větve nějak se a pak to tom provádíte měření, tak vlastně jako je, je, je možné, jak říkám, záležitosti, na že bychom dosáhli takovýhle počítační výrazného uvětlení. A ale důležitá věc jako technologického hlediska nebo hlediska realizace počítačů takového typu je, že to provázání Tady tenhle ten entanglement, to znamená možnost, že, že mám ty klasicky nekompatibilní stavy všechny v jednom stavu, je to provázání je narušováno vlivy okolí. To provázání se rozpadá, když třeba vzniká nějaký šum v tom, v tom, v tom přístroji. A z tohoto důvodu fyzici svým způsobem neustále hledají modely, také prostě systémy, kde by se inspirovaly, kde takový, takové šumění nebo takové rozpadání je co nejmenší. a tady se dostali právě do té, do té fotosyntézy. Ovšem, problém je následnící. jako Problém s tím provázáním obecně je, že to není nějaká věc, která je tak jako sebou, teda ona je samou sebou, jo? ale ne vždycky, když něco vypadá jako, že to je provázané, tak to je provázání, které to jí za to zkouchyte. Totiž to provázání vytváří nějakou korelaci stavů dvou, dvou, dvou systémů. Nějaký stav typu, když x je ve stavu 1, pak je přirodný ve stavu 1 s čarou, anebo když x je ve stavu 2, pak je přirodný ve stavu 2 s čarou. No? Ale tohle to může být samozřejmě i klasické. Já když tady někoho podívám, prostě opravdu tu nějakou úžbídně, když tady tak ten člověk, co udělá, vyskočil a bude utíkat. To je klasická korelace. Já, já tam to na toho už tam nebudu. To je klasická korelace. A tu, tuhle klasickou korelaci, kvantová mechanika, ale s nimi prostě popisuje úplně stejně jako ten tandem, jo. Když by to promázání bylo teda nadálku, ve smyslu, že tam není přímá interakce, jo, tak tu korelaci lze snadno zničit nějaký, nějakou interakci s třetím systémem. A je to je bez klasické analogie. Ale ve chvíli, ve chvíli kdy existují nějaké korelace, které jsou způsobené přímým působením, tak formálně kvantová mechanika prostě ona těmi svými prostředky vyjadřuje tu korelaci úplně stejně jako to provázání, kde ta interakce není. Takže pro te kvantové teoretiky je to opravdu nebezpečná záležitost, to, to, to, to, to provázání. Protože nějakým formálním prozkoumáním jaké je funkce, jako nemůžu říct vůbec nic, svým způsobem nemůžu říct vůbec nic. Takže to provázání v důsledku mající interakce, které je, řekněme, přítomno téměř, to zase, když budu, jakýkoliv lankový počet, všelokoli prostě, atomu vodíku, možná třeba ne, ale prostě už, už, už, už nějakou, atomu, nějakou molekulu vodíku, jo? tak tam už uvidím, že ty stavy prostě nakonec jako v principu nejsou nikdy separovatelné, ne, na stav jednoho elektronu a druhého elektronu. Tohle je také jako provázání, ale je to provázání, které jednak jako protože je způsobeno přímou interakcí, tak ho už nenarušují interakce s ale alespoň ne to. A často má klasické vysvětlení. A tím klasickým vysvětlením minimálně myslím třeba elektrostatická jako repulze nebo něco takové. Prostě chvíli, kdy mám nějakou, nějaké přímé působení, tak se zvyšuje možnost, že to, co tam vidím, není teda žádný jev na provázání, ale skutečný jev přímé, přímé interakce. Pojďme zpátky k, k fotosyntéze a pojďme se podívat, jak vypadají teda interakce těch, těch orofinů tady, nebo vůbec jakýchkoliv pigmentů ve fotosyntetickém systému. A budeme, budeme se na tohle dívat všechno striktně klasicky, protože ono to jde. Já potom udělám jakýsi překlad, do kvantové teorie, kde je vlastně jako ten překlad není formální, ta fyzika, kterou teďka uvidíte trošku, je relativně jako, ona, ona je, ona je, to fyzikální gro je tam stejné v kvantovce jako, jako v klasické fyzice, pouze prostě formalismus je jiný a dá se říct, že teda některé kvantitativní výsledky jsou. Něj, no, ale kvalitativně je to i to kvalitativné. Takže já, když vezmu takhle dva chlorofily, pošlu na ně světlo, tak co se stane klasicky. No, ten, který teda zachytí ten foton, který se absorbuje, tak kdyby to bylo klasické světlo, tak je to nějaká vlna, která rozkmitá elektronové hustoty na tom chlorofilu a tenhle druhý e, chlorofil se o tom rozřístl z elektrostatické síly a začne taky, taky oscilovat a vejde k nějakému přenosu energie. Tohle je slabá rezonanční interakce. Pokud tohle jsou podobné frekvence, tak může docházet k takovému přenosu té oscilační energie, tedy prostě jakékoliv energie z jednoho chlorofilu druhý. Podíváme se teda ještě na silnou interakci. Představme si, že ty chlorofily jsou tak blízko, že interakce je tak silná, že už nelze excitovat jeden, aby si toho ten druhý nevšiml okamžitě, více nejde okamžitě. Pak může nastat třeba tohleto. Já e, nějakým způsobem vychýlím ten elektron tady a okamžitě se vychýlí elektron e, tady na té druhé straně. Proč se dá dokázat, že se stavy tyhle ty, takového jako klasického oscilátoru do dvou e, klasických oscilátorů, že se dají rozložit na dva mody, jeden symetrický, který funguje tak. A jeden antisymetrický teď funguje takhle. Oni mají různou frekvenci, ale to je všechno, co potřebuju pro popis toho jednotlivého po, pohybu, harmonického oscilátorem. Když si představím, že teda vezmu jeden ten elektron, tak natáhnu a ten druhý, samozřejmě jako bude to spoždění v tom, a, ale, a začnou se střílet takovým jako divným způsobem, prostě bude tam se mění frekvence a tak dále, ale když se na to pořádně zajímám, zjistím, že se to dá složit ze dvou pohybů, těhle, co jsem ukázal na různých frekvencích. Jo. Takže tady máme silně korelované elektrony a formálně je ten popis popsán v kvantovce provázanými stavy, jo, protože je tam ta, ta korovace. Jak by vypadala interakce tohoto systému nebo těhle dvou modulů se světlem? Tak klasické světlo má tu výhodu nebo nevýhodu, že je mnohem větší než tyhle, než tyhle ty systémky, než ty celé ty antény. Takže já když si tady taky nakreslím eh, elektrické pole toho světla a tady ta čára bude znázorňovat hodnotu toho pole na různých místech prostoru, tak ona to bude rovná čára, protože přes, celý, přes celou tu molekulu Jo, to, tady, tady se tady nemůže nastat něco takového. protože ta vlnová délka je tak obrovská, že, e, že vlastně nerozlišuje na velikostní škále té, té molekuly. Takže takhle nějak osciluje elektrické pole, když se to osvětuje světlem, a takováhle oscilace může teda excitovat pouze tenhle, mít, protože neumí žádným způsobem žádným způsobem prostě k sobě přiblížovat nebo od sebe oddalovat tyhle elektrony v antisymetickém Takhle se dá klasicky vysvětlit, co se děje, když prostě zvazbí nějaké pigmenty, a oni, oni prostě zmíní absolvční spektra, některé pásy zmizí, některé se posílí, některé se nakombinují a tak dále. Všechno se to dá napsat do rovní, z které jsou identické pro kvantový a klasický případ. Dobře, teďka jak tohle přeložit do kvantové řeči? Tak já tady teďka budu vidět nějaké ale oni fungují úplně stejně jako ty zápisy, co jsem měl předtím. No. Stav takovýhle to G znamená, že je to základní stavu v a ty závorky kolem, že je taková špičatá, to si vůbec nešíbí. Tak jak když, když tenhle stav osvítím takhle světlem, tak. Je nastane tohle, ten systém, jako většinou si říká, absolutně jestli foton, takže ten systém jako vyskočí do toho recitovaného stavu. Ono to jako takhle úplně nefunguje. On spíš e, vznikne, vznikne superpozice, no, protože k tomu, e, k tomu to, ty absorpci nedojde jako kompletní. A ještě prvé jsem schopen vlastně určit, jestli došlo k absorpci nebo ne, nebo to měření to určuje. Takže já vznikne takováhle superpozice stavu když ji nechám časově vyvíjet, tak ten stav, který je vyšší v energii, ten nabíde nějakou fázi a celé se to chová opravdu jako oscilující elektronové výstupy. Takže to je jako vlastně jako když excituju tentu, tu jednu molekulu, tak jak jsem to ukazoval klasicky předtím. Když přidám druhou molekulu, tak v tomhle svém seznamu ze začátku budu mít obě molekuly v základním stavu, pak teda jednu excituju, ale musím ní mít tuhle. A ten proces, ke kterému teď dojde, tenhle ten proces, kdy já přejdu ze stavu, tady mám ten stav, když jsem v základním stavu, tady je excitovaná jen jedna molekula, tak já se dostanu do, do stavu, že budou excitovány obě takovýmhle nějakým přechodem, jo, tahle, tahle pravděpodobnost nebo tahle amplituda poklesne oproti tíhletý, tí, tahle ta nebude už nula, ale porostne. Takhle nějak bude vypadat ta, ten ten stav po přenosu energie a to, to se vlastně v podstatě všechno dneskařen. A co tady vznikne, je nějaký krátkožijící entangovaný stav. Tady ještě není věd, proč je krátko žijící, ale je, je provázený, protože, jak vidíte, mám tady prostě klasicky opravdu jako neslučitelné, neslučitelné stavy. To je ten případ, kdy opravdu téměř každou interakcí vznikne provázaný stav. A ono je to jako nezajímavé pro ty kontrové počítači zejména, protože tady opravdu ty doby života a stavu jsou strašně krátké. My se k tomu dostaneme. My se tomu vlastně tady. Proč to tak je? Proč? Nebo jak, jak dojde k rozbití toho provázání? K rozbití toho provázání dojde další provázání to sice takhle, ten systém na začátku vypadal, takhle mohou být v základním stavu, jedna molekula excitovaná, druhá molekula excitovaná, a vedle toho si ta EMA má mísu to je prostě to, je to okolí, jo? které teď eh, kouká na to, co se tady děje. Jedna jako velmi důležitá složka toho je mechaniky je, že ty všechny rodice jsou lineární, to znamená tyhlety, složky se tu často sami, samy, jako bez nějakého, bez toho, aby si všímali těch ostatních. A když se něco takového děje, a ta lázeň s tím interaguje, tak ona vidí tři stavy, a vždycky se vyvíjí jakoby, v relativním stavu. Podle tohohle tady, podle... Tady se bude vyvíjet podle toho stavu a tady, tady podle tohohle. Zhruba takhle. Jo? Tady budu mít stav, který odpovídá, on bude stejný jako tady vlastně, pocet excitací, ale... To je stav, který vidí ty obě molekuly v základním stavu. Tady je stav, který vidí jednu excitovanou a tady je stav, který vidí tu druhou excitovanou. Takhle se chovají makroskopické objekty, když interagují s mikroskopickými objekty. A teď, pokud jsou ty stavy, já to říkám, teď lázen, ale to je ten protein kolem, pokud jsou rozlišitelné tak už nemohou nastat třeba vzhledem k mně, ke mně jako pozorovateli, superpozice stavu. Jo? Protože já přijdu s nějakým akroskopickým přístrojem a ten není schopen být vzhledem k tomuhle, nebo on není schopen měřit současně tyhle, tyhle ty neslučitelné, neslučitelné stavy. Takže on zase změří jenom jeden, víceméně to bude tak, že je stejně jako tohle, tohle, tohle okolí, já tady přijdu a navážu se na tři tyhle větve a řekněme jenom v jedné z nich se realizuji. Vám nepůjdeme, ale prostě nějak to pice meni funguje. A je vidět, že tato to provázání, no, to už nejsou ty superpozice, takže to provázání, které tam bylo a které tam vlastně jako stále je, tak je překryto provázání smyčím, co má teďka už ty e, makrospektivské neslučitelné sklady. No a dost podstatné je, že v silné vazbě k tomuhle tomu zničení Tohle tak nám k nedochází, tak, aspoň nedochází tak, jak to tak, tak, dochází ve slabé vlastnosti. Takže já tady nám od začátku obě molekuly. Teďka jelikož nejsem schopen tím světlem excitovat jednu molekulu, tak já prostě musím excitovat obě na jim. Já tam excituju ten symetrický mod, to znamená nějakou symetrickou superpozici těch dvou stavů. A pak, když to nechám časově vyvíjet, tak ona se tahle ta superpozice, to všechno vypadne jestli to, to je ten synchronnic, nemůžu ukázat, ona se vyvíjí s jednou fází a tady ta věc si prostě žije jako jeden celý. Jo? Stejně jako klasicky my nější působení nerozvíjí tady ten mod, tak ani ten, ani, ani jakoby fáze mezi těmi dvěma složkami té superpozice se, se nemění. No? Tady zníkne dlouho žijící provázaný stav. No? Prostě něco, co najednou tam můžou kvěli fyzici říct, nebo prostě kvantový počítátoři říct, a durát, dostal jsem něco. No? Ale podívejme se, jak to, teda jako, jak to funguje. Otázka teda, kterou, která souvisí s těmi anténami, je teda, co by se v takovémhle systému přenášelo. No, přenášela by se energie z symetrického stavu třeba na ten antisymetrický. Tak to by Vypadal, vy dopadal časový vývoj toho systému za nějaký čas, ale pojďme se vrátit k tomu teda, proč tam není ta skáza toho entanglementu v té silné vazbě, tam to dopadne takhle, tam, jak jsme řekli, tohle je nějaký stav, který se z hlediska interakce s tím okolím chová jako jeden, protože je tam silná korelace, kterou nelze zrušit tím působením zvenku. Takže prostředí se přizpůsobí, nějak se zentanguluje s tímhle stavem, s tímhle stavem, s tímhle stavem, ale tím pádem, no, protože ona neumí rozlišit stavy jednotlivých molekul, ale tím pádem jakoby já mám překrytou tu, to, to provázání mezi tohle věcí a tohle věcí třeba, ale nikoli mezi těma dvěma molekulami. No a... Celý problém toho, proč se prostě ta kvantová biologie nefunguje, jak by je, že tohle není teda nic kvantové. Už jsme si řekli, že takhle kvantovka vy, jak si popisuje tu silnou korelaci v důsledku interakcí, která je společná pro kvantové systémy i klasické. Tak vraťme se teda k přenosu energie, pojďme se podívat teda, co vůbec za přenos bych měl očekávat. Tohle je znovu nějaký pohled. Na tu fotosyntetickou anténu, řekněme, jako z na tu membránu. Tady je reakční centrum, tohle jsou prostě všechno toto to modré a červené jsou chlorofily A tady vidíte takhle kolem různé časy, které, to jsou experimentální časy, jak rychle přeskapuje excipice zhruba tady mezi některými. Vlastně všimněte si třeba, že nejpomalejší krok, je ten poslední do reakčního centra. No, tam je opravdu opravdový motonek, ale co se týče těch, antéty zkromažují energii velmi rychle a já bych chtěl zhruba něco, něco takového. To je prostorový náhled. Ale já tu mám ještě náhled, který mi poskytuje spektroskopie. To je náhled uh, energetický. Když se podívám na spektra, tak já vidím, že ty jednotlivé druhy antén mají různé absorpční pásy. Když se podívám na ty vlastní někdy delokalizované stavy, které, které, které, které, které, které si tyhle antény ukazují tomu, tomu světlu, tak ty, ty světlé jsou dovolené, to jsou ty, které, kde ten pohyb, řekněme, je excitované světlem, ty černé jsou, to jsou ty kombinace, které, které nejsou dovolené, nebo které se vyraje exitovat světlem, ale v podstatě je to jakási hierarchie stavů, kde já když třeba exituju tady v týhle, na týhle vlnový druce, tak já tady po stavu se dostanu postupně až do reakčního centra. Ten, ten přenos probíhá tady v no, té energetické škále. To je škála, kterou mi poskytuje eh, energetický pohled na, na, na, na, na tu na na celou věc. A teďka, Otázka může nastat, pozor na, na, na, to, jako na to, že tady v tom systému by se měla zachovávat energie. Já když si napíšu rovnice pro ten systém samotný, pro ten chlorofilový systém a tak dále, tak kdyby se tam zachovávala energie, jak podle kvantové mechaniky má, tak by byly možné jenom izoenergetické přechody. Ale ono to tak jako není. Prostě nemůže být, se nikdy dostal do toho reakčního centra. V podstatě tady potom hraje hrozně velkou roli ten který umožňuje přebytečnou energii odsát. Bez disypace, bez, bez toho, že já část té energie zpractuji, se nikdy nemůžu dostat do reakčního centra. To je teda, řekněme, druhá role těch proteinů. Jednak jedna je ta strukturální a druhá je, že akceptují tu, tu exitační energii. Proto taky to, co se uvádí jako ten, ta účinnost fotosyntézy, je takzvaný kvantový výtěžek. Jedno kvantum jsem tam hodil, jedno kvantum jsem dostal, 100%. Ale hodil jsem tam kvantum s energií eh, odpovídající 800, 800 nanometrům a dostanu zpátky eh, jo, 900. To nižší energie. Ta energie se prostě vždycky v tom musí ztratit. Kvantový výtěžek je něco úplně jiného, nebo kvantová efektivita toho přenosu je úplně něco jiného než energetická. Dobře? Pojďme eh, se jenom ještě podívat, jak, to teda jako přesně, jak bych měl ten model s těmi stavy rozšířit, aby, aby tam bylo všechno, jo? abych mohl i takovouhle, popsat i takovýhle přenos eh, energie. Takže zase, mám excitovaný systém, nějaká superpozice, druhá molekula je základní stavu, mám tady to okolí, když to nechám časově vyvíjet, tak se stane teda to nejprve, že tyhle ty dva stavy se jako, oddělí tím, že zentangulí provážují se s okolím s jinými stavy okolí teda. Pak by mělo dojít tohle. To nejde jinak, než že tedy z téhle části, jo, já, já můžu na tohle to zapomenout klidně, z téhle části vlastně se dostane do stavu, kdy část energie musí odložit do toho okolí, do tohohle stavu, který bude tím pádem nějak exitovaný. A to se teda dá popsat tak, že já jsem přikreslil stavy lázně a provedu ten stavit toho proteínu a provedu izoenergetický přechod do nějakého kombinovaného stavu, který je exita, elektronově a ještě na excitován v té lázně. Takže nakonec tady musí být takováhle bilance energie, takže zachování energie zase stále funguje A říkáme to v podstatě, že disipovat mohu jenom přes Energetické rozdíly, kde má ten protein nějaké svoje přechody, Vybračí nebo jakékoliv, energetické energie nejsou velké, ale musí mi poskytovat nějaké stupně volnosti, které to, které to mají. Tady není úplně známo, že by třeba ten protein byl nějak specificky navržen na to, aby měl tyhle ty vlastnosti. Ono to spíše je tak, že ty gapy jsou takové, že mečují něco, co jako ty proteiny sebe už mají. Tak a teďka, takže já jsem všechno vlastně popsal zatím dost klasicky. Sice jsem tady dělal překlad do, do, do kvantového jako formalismu. ale všechny ty jevy jsou spojené buďto s nějakou rezonancí nebo se zákonem zachování. Je prostě relativně dobře pochopitelné jevy, o kterých ani neřekl, že jsou klasické nebo kvantové, to jsou prostě fyzikální jevy. Ale ta disypace do okolí se nakonec ukáže, že je přece jenom trošku problém. Jo? Takže jak se mi pro všemu rozumíme, navíc jako to není jenom, že já to tady vysvětluji nějak zjednodušeně, jo? klasicky. Ono se dá ukázat, že ten klasický model, myslím na úrovni rovnic, který jsem schopen tady, nebo jsem schopen, ale prostě nemá to, co jsem tady ukázat. Prostě ty eh, klasické rovnice odpovídající těmto jevům, a kvantové rovnice se dají napsat nějak jako vedle se tady se převedl do formy, kde jsou opravdu písmenkový písmenkový úplně tak Takže tak, tak, klasická autonomia funguje dokonale, až na jednu malou záhadu. A sice ono se občas musí člověk podívat, co ta písmenka znamená. A některá písmenka, třeba v kvalitele mechanice, můžou být komplexní a e, jim klasické e, klasická písmenka musí být rávná čísla. Tam potom vznikne taková jako podivná záhada, že přechody směrem nahoru a dolů mezi tím, co teda v tom klasickém případě odpovídá těm stavům, že mají stejnou pravděpodobnost. Takže tahle věc se netermalizuje na konečnou teplotu, ale prostě se dostává na nějakou nekonečnou, jako prostě klasický postup vede na něco, co v té přírodě není. Kvantové elektronové stavy, když se s nimi pracuje, tak vedou k disipaci energie, které, která preferuje vyšší e, energii, takže se ta energie opravdu disipuje. za co tahle preference vůbec není v tom klasickém modelu. Takže ten klasický model je vlastně jako někde špatný. E, není sice v té té části, kter, kde se všechny tvrdí, že jsou ty kvantové jevy, no. tam, je, tam to funguje úplně perfektně a na mě to ukazuje, že to je všechno klasický. Ale někde je nějaká záhrada. No a u podivu, takže to se jenom zopakoval, ten, ten náš že to odpovídá teplotě nekonečné, dokonce mi to teda znamenalo, že ten takzvaný energetický trichtýř, do kterého jsou uspořádány ty antény, by klasicky nesmívalo. Tady prostě se padá energeticky do toho reakčního centra disypací. A mě jo, takže vlastně tady už dobře, tak ta to, to, to, prostě to okolí, ty musí být kvantové, aby. Nastal, aby nastal ten správ, správna, správná termalizace na konečné teplotě. Ale ono se dá říct víc. Dá se zeptat tu mechaniky, proč to tak je, nebo co je to ten, jak kde se ta klasikalita vezme, kde je ta klasikalita, fyzika Dá se to udělat takovým způsobem, že já vezmu, chyba, že, že já vezmu, Kvantový model toho všeho, tak jak jsem to, tak jak jsem to poslal, jako opravdu ty nejlepší rovnice, které mám, vlastně já to napíšu na úrovni, kde ještě skoro nic nepočítám, a zakážu jenom provázání těch elektronních stavů s proteinem. To se dá, protože existují kvantové stavy, které se neprovazují. Jo? Takové malinko výjimky, ale kdyby to nebylo, tak třeba veškerá kvantová optika by úplně umřela, protože oni potřebují manipulovat, cíleně na nějakým prostě objekty a na to potřebují nějakou klasickou ruku, která vezme a posune ty stavy a no, udělá s tím něco jiného. Tou klasickou rukou, klasickou rukou je koherentní laserové světlo, takže stavy, které se neentabulují s, s jinými systémy, skutečně neexistují. Takže lze předpokládat třeba, že ten protej se chová takhle klasicky, jako to, jako, jako to světlo. No a potom, na pár řádcích dostanete přesně klasické pohybové rovnice, které, o kterých jsem předtím říkal, že teda mají tu nevýhodu, že to na Takže se dá uzavřít, že je toto kvantové to provázání proteinů s elektronními stavy, které je zodpovědné za tu správnou směrovou, za tu termalizaci. Bez kvantového provázání není možná termodynamika v těch excitovaných stavech tak, jak ji tak, no, Takže já už jenom schrnu, Kvantové jevy v podstatě, jak, jsme, jak, jako, jak já je chápu, tak nejsou součástí té koherentní dynamiky. O, o tom se prostě mluvilo deset let a prostě to tak není. Nemůžu si pomoci, není to tak. Klasické modely vysvětlují přesně, co se děje. Ty kvantové jevy se vyskytují až vlastně v popisu té disipace. Protože tam, když si dovolím zůstat na klasické úrovni, tak dostanu něco, co prostě nefunguje, nekonečnou potomitu. A to, že to tak funguje, je vlastně podmíněno tou jakoby provázání proteinu a, a, to, a, těho, a těch elektronových stavů. Tohle provázání, pozor není udržováno interakcí, naopak ty interakce se spíš nebo provázání jako zničit. My tam máme do toho experimentálně jakoby, takový krátký vhled, kdy vidíme, kdy vlastně se ty dva nekompatibilní stavy jakoby, oddělí od sebe, nejsou, už, nejsou, už nejsou kompatibilní a pak už nevíme. Může ale vzhledem k tomu, že ta termální rovnováha, se udržuje pořád, tak předpokládáme, že se tam pořád udržuje tedy e, nějaké, nějaké provázání. No a teď teda, jestli mám říct dneska něco dramatického, tak je to toto, že to znamená, že tyhle celý špady kole, jak mnoho těžkých atomů a celých skupin molekul, e, to, to, tohle všechno existuje, nebo ne, řekněme, termodynamicky podstatná část toho no, dostatečné prostě stupňu volnosti existuje v jednom čase, na jednom místě, ve dvou klasicky nekompatibilních stavech kolem těch chložinů. No. Jinak by ta věc nebyla schopná termalizmu. A to, je, to jsou pro mě prostě ty netriviální tato které tam, tam jsou. A všichni mají pořád pod nosem vlastně. Nebo víme to už, už, už letali tovci. Takže já už jenom skrlu. Primární procesy fotosyntézy potřebují ke svému popisu kvantovou mechaniku. Aby to mohl dělat skutečně správně a skutečně kvantitativně, tak to musí kvantová mechanika. Nicméně žádné netriviální jevy, které by se nedaly pochopit z té klasické fyziky, která ale dovoluje kvantové počítání, nejsou přítomny v té koherentní dynamice. To znamená, žádné kvantové počítače na bázi rostlin. Ehm, no. Tady jako to, to, jak to funguje, je vlastně pochopitelné poměrně jednoduchou fyzikou. Způsobem jsem se teda snažil, nažíval nějak tuhle to, to, tu věc tady předestří A je tam spousta zajímavých takových jako drobnůsek, které, které jsou strašně zajímavé a ne, nebyl prostě méně čas. No a tohle už jsem říkal několikrát. Já se domnívám že je to teda to kvantové provázání, které je přímo zodpovědné za disipaci energie v eh, excitovaných. Stavech a za ten termodynamický směr desypace energie v oxytovaných stavech fotosyntetický systému. A tím jsem už totálně vymluven, takže vám děkuji za pozornost a těší se na těch.